Думка, яка здавалася б мені дуже важливою, для вас може виявитися зовсім не такою, більше того, навіть не вартої уваги. Не знаю, як це сталося, моя люба Галина Миколаївна, але про вас я думаю значно частіше, ніж про інших моїх знайомих. І, може, навіть частіше, ніж мені дозволяють мої службові обов'язки. Ти рада прозвучала як приховане освідчення. Але на те Галина не звернула ніякої уваги. «Частіше, ніж вам хотілося б», – запитала вона. «Вам про мене нагадують?» «Так, мені про вас нагадують щодня кілька разів», – усміхнувся Шпрингер. Хоча сірі очі за сильними скельцями дивилися досить холодно. «Кожна зустріч з генералом Матінеллі, кожен погляд на його щасливе обличчя». Так-так, звичайно, не надаючи ніякого особливого значення словам штандартенфюрера, може навіть не зовсім зрозумівши їх, мовила Галина, і стан її Шпрингер відчув дуже точно, але витлумачив по-своєму. Все ясно. Матінеллі запропонував одружитися. Про це і тільки про це думає жінка. «Моя поява тут вас не дивує?» – допитувався Шпрингер. «Нічому ж. До мене часто приходять навіть уночі, як от, наприклад, уперше вчинили ви. А до того ж ми завжди раді бачити гостей, правда, пригощати їх нічим. Але коли хочете чаю...» – із задоволенням, – одразу ж погодився штандартен фюрер. Галина підійшла до дверей, прочинила їх. «Раїсо Павлівно, можна попросити чаю?» Зараз буде, почулося десь здалеку. Галина знову присіла на диван, і задоволений Шпрингер вирішив вести далі розмову. У вас гарні стосунки з вашою тіткою? Нормальні. У такі тяжкі часи люди мусять допомагати одне одному. От ми й допомагаємо. Чому це вас зацікавило? Вона не засуджує ваш зв'язок з Матінеллі? Не знаю. Кінець кінцем – це мої стосунки, а не її. І відповідати за все доведеться тільки мені? Перед ким? Перед радянською владою? Ні. Найголовніше – перед собою. Штандартен фюрер помовчав, ніби записав у пам'яті і перечитав цю розмову. І перепитав. «Значить, вас моя поява не здивувала?» «Почекайте». Оттямилася Галина. А справді, чому ви тут з'явилися так тихо і несподівано? У вас є ключ? Між іншим, це ідея, засміявся Шпрингер. Може, я колись і замовлю нашому майстру ключ від цих дверей. Але тим часом у мене його ще немає. Мене впустила ваша рідна тітенька. А ви так глибоко насолоджувалися своїм щастям, що навіть не помітили, як я зайшов. Мушу визнати, такого танцю я ще не бачив ніколи. Так, ви маєте рацію. Я щаслива. А ваш прихід мене не здивував. Полковник СС може зайти в першу ліпшу господу, як до себе додому. Війна відучила нас здивуватися. А от мене не відучила сказав штандартенфюрер. Останні дні я ходжу по нашій грішній землі, вражений вашою красою. Зрозумійте мене правильно, тому і тільки тому я тут. Звичайно, я нічого не прошу, не вимагаю, не примушую вас. Під час війни вродливою бути небезпечно, відповіла Галина. Вам досить віддати наказ хоч би тому ж фельдфебелю Біркенбауеру. Він уже один раз обшукував мене. Штандартен фюрер встав, обурено пройшовся по кімнаті. Навіщо ви так, Галина Миколаївна? Ви розумна людина і навряд чи повірите, що я хочу до чогось вас примусити. Адже кохання принадне тільки тоді, коли прагне його не одна людина, а дві, коли воно поділене. Ми живемо в час страшного напруження волі. Наша перемога вже зовсім близька, але доки вона прийде, дуже хочеться побачити серед усього цього бруду, крові й смороду хоч би малесенький, свіжий паросток кохання. Моєму італійському колезі пощастило більше, ніж мені. Він просто гріється під його сонцем, а на мене падають тільки далекі відзеркалені промені. Ну що ж відчути їхню животворну силу, це вже щастя. Очевидно, Шпрингер довго і захоплено говорив би, але зайшла Раїса з великим і мальованим підносом в руках. Несла вона його урочисто і обережно, хоча нічого вартого уваги там не було. Чайник з окропом, заварка, три неоднакових чашки, одна навіть безблюдця, але всі з ложечками. Кілька скибочок акуратно нарізаного хліба, мікроскопічний шматочок масла і пачка кам'яних зуби поламати можна німецьких галет.